بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روايه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چی بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی لی لیس الشدید بسرعت ند پالوان پرا پر زول سرا چی سوکرا پر زیدہ پالوان ند انما الشديد الذي يشق طلاوانو تکڑاو مضبوطه غ کس نهمل کو نفسو چې د دې د ځان مالک وي اند الغضب په وخت غشی کی ځان را سنبال کو په غصه عمل نکو زکه د غصې نه نقصانات جوړيږي کله څوک مړ کی کله د کفر کلمه وای کله خجله تلاکور کل نور داسه سناروا خبرو کی چټولو مر شرمن دی متفق علیه متفق علیه وسرع بزم سواد و فتح ال را راوا نے فتحدا واسله عند العرب صلیذي بنی العرب مناغ سوق چاته يسرغ الناس كثيرا چرا پر زوی خلق کو وان سلیمان ابن سورد پر رضی اللہ تعالی عنہ دایو لوی جلیل القدر صحابی دے سلیمان ابن سورد د ده سلیمان کونیه ده کونیه ده ده ده ابو معرف د والد نمی ده سوارد ده ده فتح ده کی مسلمان شوه ده پا زمانی ده جاہلیت کی ده دنمی نبی عليه السلام بدل کو دے اسار پزی ورت سليمان لونکی کو حدیث اسلام نفس بدی د نبی عليه السلام په خدمت کې داد علی رضی اللہ عنہ د ډیر معاونینونو او د حضرت حسین رضی الله عنه د بدلی د فار د سلور زره کسان فوج کې روزتي ادم روان ابن الحکم د فوج سره مقابله کړی و تر دې چې د شهید شو او د دې صحابی سر قط کرده شو عمروان بن الحكم تا الی شو ده شهادت په وخت کی د عمر 93 ساله اذن پنځل له احادیث منقولی د سلیمان ابن سراد رضی الله عنه من ذل لس منقول لي او ده د میں سال عمر کی شہادت ورته ملا او قال دي وای كنت جالسن ز ناس تمع النبي صلى الله عليه واله وسلم ده نبی کریم علیہ الصلات والسلام سرا ورجلانی استبانی یو دو سڑو آپا لیو بل تبا دی یو یو تبا دی ردیوی بل بلتیوی و احد یو پا دی دوارو کې کدیح مر روجو مخی دو غسین سورشویو و انتفا خط او دا جوو او د دو غسین پرسیدنیو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل انی لا علمو کلمتن زہامھا پی جنم یو کلیما لو قالھا کچرد یو یغی لرا لذھب عنھو خام خالاڑ بشید دنا ما یجی دوہ چدے ک مغصب می د دې کلمات او په برکت بددنه دا غسل لري شي لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد تعوذ و ذهب عنه ما يجد لا بشي دتن غچ دمیم قران کې ملاوي و اما ينزخنا من الشيطان نذغ کد شیطان د طرف نشو وش وشو رشي فاستعذ بالله انه سميع عليم نو ګره د قصی په وخت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره غصه شړی فقال له دید توي چ نبی عليه السلام قال فرمایتا اعوذ بالله پناهیو غوڑ په الله سرا شیطان رټل شينا متفقن علیه ردی کی دا وایي د غصې په وخت دا د غصې علاج دی غصہ شیطانی و وسوسوی اچ سو غسوبو مينو دې دې تعوذ وې اپا غصہ کې شیطان پسړی مسلط دی نو دا په تعوذ باندې د دغه غصه سړیږي اپا غوسه کې د شیطانی مقاصد تکمیل کیږي دیو جن او یو کی دروازه کا تنفل دیو کی دی سرد شیطان غاسرات بلاډ شي باز د واتو کې راغلی دی و غص شیطان نه دا اوشیطان دور نه پیدا دی اوور مړ کږي پهو کله چې تاسو کې او تمته غصه را شي نو او دسو کې د ه سو دا دا شریفه دا راغلی چې غص د لاوللاړی نو ک نو کلاړه غوسه ور نه اړه لګا و پریوزا دا د غسی علاجونه نبی کریم علیه السلام پدې ترتیب او پدې تعلیمات سره خودنی دي چه داسې دیو انسان کئ دیو د شیطان د غسی نخلاسي وعن معاز ابن آنس رضی اللہ تعالی عنہو دام لوی جلیل القدر صحابی دے ادنم معاز دے دوالیدنم دو آنس دے او د جوہنی قبیلے نا دے او د مصر اسیدن کے د دنه غن روایت نقل دي دی ديرش احاديث د دوی نه منقول دي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمنا دوی ديرش دی روايات نقل کړې دي دا مبارک صحابي فرمایي ون و ان النبي صلى الله عليه واله و سلم قال نبي السلام فرمایلی من کا زو ما غیزون چا چې غصه خوړه وهو قادرن دے قادرو علی ان نفزهو دا چې د غصه نافذ کیو جاری کی خدای الله درزاده پاره غصه خوړه دعاو اللہ سبحانہو روب و ولی دل اللہ ورته دورتاو چد دے حلا <تصفح> روس الخلائے کے د تمام مخلوقات اڑواننے پرسد کیامت حتی او خیرہ دل بے اختیار ورکی من الحور العین ماشا داغ حور عین نا کم چد دخو خویب دغه غوسی د خوړو دور الوی اجر او ثواب دی چاچ غوسو خوړه نو الله ورسره د عمر انعام دور کول واده کړي اے وای دی غصه کې سړی داسي دی لې وانتو ساعت ورسېږي داوی دل یوان ثوب وقته حکماوی ندلی وان لیوان ثوب توجین سڑے بی قابوشی ندغ واخ الله توجو پکاردا او پدغ توجو ال الله بد د شیطان دی مکر او فریب نخلاسیگی رواہ ابو داود و ترمیزی و قال امام ترمیزی و ای حدیث حسن دا حدیث لی حسن وان بی حریرت ردوی اللہ تعالی انہو ان رجلن یو شڑی قال فرمائلی نبی صلی الله علیہ و علیہ وسلمتا او سین مات وصیتو کا قال اللہ حبیب لا تغضب اے غصم خوا فردد مراراً بار بار دی شائل دا خبره مکرر ک چمات وصیتو کا او د الله حبیب عرب پی روایت لا غوصی غصہ ټول شر ده ټول شرور جمع مکای په غصہ کې کلا سړې ده کفر خبرو کی کلا سوق مړ کی او کلا خزلت هلاك ور کی کلا داس داس کارونو کی چې د ټول مرخ په ایمان بیا او تبعه فائدہ نور کی رواهن بخاریو وعن بی حریرت رضی اللہ تعالی نهو قال دے فرمائی ویقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اللہ حبیب فرمائی دیما ایدال البلا ومیشو امتحان پا مومن سڑیو مومن زنانا فی نفسی ہی ددد نفس بارکیم اے بیماری گی پریشان کی گی فقر پی رازی غربت و مسافرتیہ پی رازی وولدی ہی او پبارد اولاد دد کی ای بیماران کی گی نور پریشانہی رازی یا <coughs> <coughs> مور اپلار پریشانہ کئی بازی بچی مور اپلار پی صبر کئی پدی مجر ملاوی او مور پرلار د حکم مطابق نه چليږي د مور پرلار له درد دامي دامیو تکلیف ته تاسې شارې هېلو لیکلي ومالي هی پمال کې ورته تکلیف رسي اکل مال ثب عشی کل اغلا عشی کل پکی کمه راشی اده پديټولو صبر کای حتا یلق الله اردید چې دل راه الله سلام ملا او ش یو مر و خره ورسیږي و ما عليه خطیعه اپد یو گناہ پاتین وی رواه ترمذی او وقال حدیث حسن صحیح نورو صبر کئ اود صبر د وجنا د دا غټول گناهونه الله معاف کړي د صبر دوجن الٰہی العالمین د دا ټول گناهونه معاف کړي او د اولاد او د مال فاس معش کی د سړی گناهونه معاف کړي چې دې په دې صبر کې الله وای ونبلوکم بالشری والخير فتنا اول الله يبلواكم ايكم احسن وعملا لازم اي شخص لي چې كميوب پتہ شو کې نیکمل کوي وان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رے فرمای قدما او ابن حسن راغل او ابن حسن دا, دا فزاري قبليو د اسلام روڑے فرض د فتح او چاوي لي مخکي ادا د معلفهت القلوب نو ادا د باند چانو نو فنزل د دي رشو د خپل رواسرچ هر ابن قيس رضي الله عنه دا غنم وکانه من النفر الذين ادا هر ابن قيس دا کسان يدنيه معمر رضي الله عنه چرا نجده کول معمر رضي الله عنه وكان القرآن قرآن او ده قرآن عالمان اصحاب مجلس عمر خاوندان ده مجلس ده عمر رضي الله عنه ومشاورتیه وداغ ده مشوره مرگنیو كهولن کانو وشبانن كبوداگان باو كزوانان باو فقال عوينا عينا ولي ابن اخير وارثها ابن اخير وار لك وجه عند هذا الامير تادفارا يوم مرتبه وجاه دي الامير سرى فاستاذني عليه ولا اجازهت غواض فاستاذنا اجازهته اوت فاضين لهم امره نذت عمر رضي الله عن د دا خوساده ځدار سړی او پده بو پوې فده خلله کله چې وردن نه شو کاله سره د هذا او یا په ک سااکې دادي ته قمه د تدي دوي خبر تهمه د تهدي دوي نو دیو عمر رضی اللہ عنہو تا وی ہی دا لکچالا یرور کے خبردار اب آده وی چنہ دا دی دے کی زمیر دے او دلتا محضوب کلام دے ہی دا ہی دا مصیبت ده چغرا ابن الخطاب اے دا خطاب بیا فوالله قسم پال ما اتو تینل جزلہ ته موږ ته ډیر سمال راکېنا ير موږ ته ډیر مال نراکه ولا تحکم فینا بالعدل او تفیصلین که زموږ په مرض کې په انصاف فا غد با عمرو عمر رضی اللہ عنو غصر شویو زکا دو دا سناکار خبریو کی حتی هم ما کست کڑیو اینیو کی عبیهی چی واکیشی پا دا دلس سزا ور کی چی علی دیدہ سی بید بی کئی پوشو چی عمر رضی جلال کرا غی فقال لہو الحرو ویل یو د طهور یا امیرالمومنین امیرالمومنین الله تعالی قال للنبی وشکالا شده رشد ده فرمایلی دی خپل پیغمبر تا صلی الله علیه و علی وسلم ورتوی خجل عفوا رونی سمافی معقول کوا و امر بالعرف حکم ک ودنی و عن الجاہلین او مخو گرز و دنا پوہنا و انہا ذاو بیشک دا من الجاہلین دے جاہلانو ندے واللہ ما جاو دہا امرو و ای قسم پا اللہ جدی آیاتنا پل امر رضی اللہ نو تجاو سنو کڑے حینا تلاہا کلیش وکان وقافا عند كتاب الله تعالى اغه دې ردري جون کې ودال الله دې كتاب سره چنوي نه دې الله دا, دا خبر نه اپلغه پنه شواړو له اډير عمل به کول دې الله دې كتاب مطابق وګره د حکمران مشيرين څوک پکار دي نو عمر رضي الله نو د مشورې کا عالمان القاریان حافظان چای په حلال حرامو حرام او بناسخ او منسوخ به جن دیبان ورت مشوری ورکونی ور دیمه که چې بچا قران نو داغبان به ډیر امر ا دا غین اپ لو اډور ثری دومر رضی الله نو عادت شریفہ دا چې کلب غصہ ور لا او چاود قران یو یاد داغه مخ کی ہوئی نو فوري تور به غصہ فوری تور بدای غصه شوا اب سڑ شوا او غصه به لاڑا وان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انھا ستکون بعدی اثرت وای بشک زرد چیشی به زمانه فس اثرت ورواله پتا شو حلق با میرانی اپمال او دولت بزان خپلوان غره ک تاسو به محروم يَوْمَ الْبَعْثِ بَتَرْجِي سِلْسِلَة شورو شي وا امورن تنكروناها او سکارونه وچيتا سبا غناشنا غني خخ بنوي قالو صحابه کرام يا رسول الله فما تامرنا تاس مون ته پدغه وخ بارکه سوه کومرا کوي قات وتدون الحق الذي ادا کوي به حق هغه علیکم چې پتا شو دي د کوم حق دې اغا دا کوي هیڅ قسم مخالفت نافرمانی مکووي وتسئلون الله الذی لکم او د خپلو حقوقو سوال د الله نه کوي وګوره زندگی اسانیږي پس او گرانیږي پس کا ار شڑے وې چدې دی بچې د دې خزي د دې مور پرلار په کم حق دې دا با دا کو اده خپل حق پروان کوي ژوند د سان دې اقدبل چا حق نادا کې خپل غواړي وزګره دا ژوند په دې ګران دې هر خپل حق غواړي اده چا چې کم حق دې دا غي دې پره کولو کوشش نکي نو ژوند ګران شوي دې متفق والاثرۃ داستویل فراد بشیزان تکی دل پیوشی عمل له فيه حق دا غچانه چې داغم په دې کې حق شتا اے شه در سره شریک دې خو ته ځان ته پغی حق شو بل چات انورکه دیو جن د حدیث مانادا چې حکمرانه ظلم کوي نو تاسو صبر کوئ داد شریعت حکم دے ہاں د حکمران د ناجایز او کارونو تابعداری بنکه او صبر بکه جایز کارو کی مانا ناجایز کی ممان او مخالفت مکا او خروج مکا بغاوت مکا وا او کفر دی وکتو نداء مخالفت بغاوت ب بیاکه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ال واله